Gràcies, Gemma. La Montserrat Anton, la pregunta és formació i innovació per un projecte educatiu dinàmic, l'actualització constant de la tasca educativa i, evidentment, consideracions sobre el moment actual. Vinga, gràcies, Joan, per donar-me la paraula. Gràcies, Isabel, gràcies, Gemma. Anar darrere d'elles és una mica un pal, no sé si m'enteneu. Sabeu què passa? Que com bé ha dit el Joan, porto molts anys dedicar-me a això de la formació de mestres i per poder-ho combinar amb altres activitats que ens toca fer el professorat em tocava fer-ho a primera hora del matí, la qual cosa vol dir que els havia de despertar i d'altres les estratègies eren unes altres, o a última hora del de matí, on els havia de despertar perquè estaven esgotats i esgotades d'aguantar rotllos tot el matí. Per tant, he anat, he anat tenint un, un fitxeret de recursos perquè la gent tornés a fixar l'atenció en allò que intentàvem explicar. Subscrivint tot el que han dit fins ara la Isabel i la Gema, eh, em toca ser optimista. Em toca ser optimista des de la formació. I deixeu-me que ho sigui recordant una cosa que diu sovint la Neu Sant Martí, que és que qualsevol canvi significatiu en educació triga uns 50 anys en consolidar-se. Jo explico. Mireu, la formació de mestre en educació infantil Només fent un petit repàs del segle passat i enllaçarem al segle actual, a Catalunya era un bé molt preuat en temps de la Segona República. És a dir, com se tenia els nostres infants petits era un bé molt preuat. Exemple és, i només em posaré un perquè així recordarem tothom i li aprofitem per fer-li un petit homenatge, les aportacions que la Dolors Canals va fer quan en temps d'exili li va tocar anar-se'n a viure a la ciutat de Nova York i on va portar-los el nostre model, el model que llavors era vigent d'atenció a la petita infància. La Dolors Canals, en allà va crear les escoles municipals de Nova York i en aquí, quan va tornar, quan va poder tornar, va crear el Centre de Desenvolupament Infantil 03, dels quals molts nosaltres anem estat, estudiants, alumnes, companys, recercadors. Per tant, ve de lluny la nostra tradició de volgué atendre bé a la infància més petita amb una base de formació sòlida. Els que veu tenir ocasió, les sobretot que bé teniu ocasió de freqüentar la Dolors Canals, ens obligava a estudiar, a mi m'arrivava a esgotar, eh? Vam fer una recerca amb ella per encàrrec de l'Organització Mundial de la Salut i a mi m'esgotava i ens portàvem uns quants anys, ella pel davant. Serveix això com un petit recordatori d'una persona que va aportar molt i ens va deixar fa un any i poquet. Van venir anys que no cal que els recordem, però la llei d'educació de l'any 70, la llei general d'educació de l'any 70, fa una primera aportació al respecte i dibuixa el preescolar. Això, els més grans de la sala, semblarà que us repasso la vostra història i els meus joves que us explico un conte de fades. Però mm, ho hem de saber. Hem de saber d'on venim i cap a on anem. La llei general de l'any 70, per primera vegada, parla del preescolar. Evidentment, se n'oblida dels nostres cicles 0 3, però diu que els nens i nenes de 4 i 5 anys haurien d'anar a l'escola. Per la qual cosa els que tenim una edat, recordem el ràpid que van construir els plans d'urgència a totes les localitats perquè 4 i 5 anys formessin part dels eh, centres d'EGB, que se n'hi deien llavors. Eh? No era imaginable en el nostre territori ni una sola escola on no s'incorporessin els nens i nenes de 4 anys. O sigui, de fet, des d'aleshores, des de principis dels 70 Eh, el preescolar, dit llavors, ha format part de l'itinerari formatiu dels nostres infants, és a dir, si algú volia una plaça en una escola sabia que els havia d'entrar quatre anys. Això va ser un primer moment, així com d'incertesa, però que jo diria va aprofitar magníficament bé l'escola de Mestres Sant Cugat. L'escola de mestres Sant Cugat, amb... Eh, és que si ara dic un nom, en deixaré 27, però amb gent tan clarivident com la Carme Àngela la Pilar Benejam, la Rosa Gratacosa, el Pere Darder, eh? o sigui, molts més, van veure que no n'hi havia prou construint edificis, sinó que per la gent que s'havia de fer càrrec dels infants més petits, calia una formació específica i de l'Escola de Mestres Sant Cugat van sortir les primeres fornades de mestres amb especialitat. Era conjunt amb Girona en un primer moment, després va ser l'Escola de Mestres. De tal manera que amb la implantació d'aquesta llei dels 70, hi havia uns mestres de lo que ara en diríem primària, llavors n'hi dèiem EGB, que podrien fer primera etapa això no era reconegut com a títol i molts dels mestres que feien primera etapa van sortir amb el títol de preescolar però sense el títol eh, sense els estudis de contingut específic que sí que es donaven a l'especialitat, això s'entén? Va ser molt important el que va passar en aquell moment perquè jo diria l'Escola de Mestres de Sant Cugat va néixer en un moment en què també tenien molt d'escalf, molta impuls i molta reivindicació les escoles d'estiu. I jo diria que bona part, del professorat d'educació infantil, ara sí, 0-3, sort en teníem de les escoles d'estiu per trobar-nos, per intercanviar, per conèixer etc etc. I per començar a dir, això de les escoles bressol és important i potser val la pena que anem anant cap a una major consolidació del sector. El senyor Sussias ens va fer un favor. Passen els 70, ens acostem una mica cap als 88 i es s'entrellueix la LOCSE i es veu que 06 serà una llei que per primera vegada considerar, considerarà els infants de 0 a anys com a infants inscrits en el sistema educatiu. No és gratuïta, no és obligatòria, faltaria més, però en canvi sí que serà educativa. I en aquí hi ha una anticipació en la formació dels professionals que els han d'atendre. Retorno a la història, hi ha una persona amb la que quevem compartir i a la sala està, eh? moltetes hores organitzant allò que se n'hi deia els cursos de idoneització que volia dir: persones grans de més de 40 anys amb una trajectòria professional més que reconeguda, però que no tenien cap reconeixement acadèmic o molt feble. I persones que voltant aquests 40 anys, tenien aquesta mateixa trajectòria i el que volien era intentar ser mestres d'educació infantil. I aquí va sortir el pla especial en preescolar, que també estic veient a la sala persones amb les que vam compartir batalletes en aquell moment. És a dir, paral·lelament que la llei anava definint educativa a l'etapa, s'anava veient la importància de formar els professionals que l'haurien de desenvolupar. Paral·lelament, també es anava endreçant la formació professional. La formació professional en aquells moments se n'hi deia de primer grau o 1 i de segon grau o 2, que depenia quina fessis, grau mig, grau superior, podies ser ajudant o ajudant-te a, a l'escola Bressol o tutor-tutora d'infants. Això s'ha mantingut al llarg dels temps, malgrat arribar a l'ALOXE, i ara explicaré en el moment que canvia, quan la l'ALOXE definitivament sí, defineix 0,6, etapa educativa, proposats a perdre pèrdues o a definir pèrdues, uns quants ens vam decebre. Ens emmidellàvem molt amb el model d'escola 0-6 i amb l'ALOXE ho vam perdre. Amb l'ALOXE vam perdre i ens vam quedar 0,3 i 3-6, afegit el que seria la primària. En aquells moments ens vam conèixer amb l'Isabel Soler, fent propaganda de la importància de la importància de la bona formació dels mestres dels dos cicles, procurant que l'expertesa de la gent d'Escola Bressol ajudés a fer més plàcida la incorporació dels nens i les nenes de tres anys l'any 92 en els centres d'educació primària. Teníem uns quants mestres per nosaltres soles. Ens hem mantingut en la situació aquesta i amb una diplomatura específica que se n'hi deia la diplomatura de mestres en educació infantil que tota ella era tendent a l'especialitat és a dir, quan algú optava ja optava amb aquesta especialitat i que de fet ha sigut la que ha configurat un marc educatiu referencial per tot l'Estat malgrat a tot l'Estat ja era reconegut des de la implantació de la l'ALOXER l'any 92. Aquí una cosa important va ser que aquelles persones que eh, volien ser mestres d'educació infantil i per edat evidentment no ho havien pogut fer, se'ns va donar l'oportunitat i ho dic perquè és el meu cas personal, de passar a ser mestre generalista que era fer allò del de, mateix que sabem fer una mica menys a semestre en educació infantil amb el que se'n van dir també uns plans especials o de requalificació, no me'n recordo com és, homologació i van poder fer l'especialitat d'educació infantil arriba el pla Bolònia any 2009 l'any 2009 el pla Bolònia eh, decideix que retalla graus de magisteri i en deixa dos el grau en primària i el grau en educació infantil. I aquí, si m'ho permeteu, i serà el que més dedicaré a la GEMA perquè ho direm castellà, com deia mi mare, algo tendrá el agua cuando la bendicen. És a dir, que ens mantinguessin amb estudis propis d'educació infantil és que fins i tot en els caps més mal pensats i deu haver-hi algun moment de llum que veu que això dels més petits no és el mateix a la baixa, sinó que devem haver de desenvolupar unes capacitats, unes competències. Per què? Perquè la nostra feina és molt complexa, perquè hem d'acompanyar i no hem de lliçonar, perquè com ha començat dient la, la Isabel, no són igual els infants d'avui que els infants de fa 15 anys, com diria Dona a la barbena de la paloma, les ciències adelanten que és una barbaritat. I els nostres nens sembla, sembla que ens hagin nascut ensenyats. És a dir, no s'hi val a dir el que ja sé, ja mos sé. No. Els mestres d'educació infantil hauríem de ser aquells mestres més ben formats perquè les necessitats dels infants petits són unes necessitats imperioses de ser contestades B, corroborades B i documentades B. No cal fer una tesi doctoral de cada resposta que donem en el nen, en a la nena. Però sí que li hem de contestar amb certeses. No és fàcil de vegades fer tot el que ens acaben de dir elles dues en la nostra formació inicial, no és fàcil, malgrat siguem grau, malgrat quatre anys, malgrat competències, no n'hi ha prou, no n'hi ha prou. Hem de continuar-nos formant en el dia a dia. A on? Allà on puguem. És a dir, clar, si això li pregunteu algú que treballa a l'ICE, ni us cuento el que us diré, oi? Però no, crec molt en el que deia la Isabel de formar-nos amb d'altres professionals, saber compartir, saber que les famílies és molt fàcil jutjar-les i molt difícil acompanyar-les. Per saber-les acompanyar hem de tenir un bagatge, un, un saber fer les coses, un respecte per escoltar abans de dir que bé, que malament, això ja els hi diem als pobres nanos, nem bé, trobo, a les famílies les hem de saber acompanyar amb els altres professionals hem de saber compartir. Per tant, què veig? Que tenim les bases molt ben posades. O sigui, damunt del paper tot està molt ben posat. Tenim una formació específica, tenim una possibilitat de continuar-nos formant. On veig els perills ara? Deia abans la Gema, no tot en l'escola és es de color de rosa. Bé, doncs ara va, no tota la formació és de color de rosa, Gema. Per què? Doncs perquè els meus companys universitaris poden dir-nos quin és el calvari que passa al professorat jove avui per accedir a un lloc a la universitat, on un rànquing competitiu fora mida ens porta a pensar poc en el futur professional i molt en obtenir un lloc de treball amb el que puguem sostenir-nos. Per tant, així com a l'escola de mestres Sant Cugat, en els seus inicis, en els mestres se'ns de l'escola per poder anar a ensenyar a futurs mestres, aquesta és la meva trajectòria, avui, en els mestres que opten a professor d'universitat,, perdó, avui les, els estudiants que opten a professorat universitari se li prohibeix quasi vinc a les escoles, no d'una manera explícita, però clar, mentre fas visites de pràctiques o mentre acompanyes en seminaris o mentre fas assessorament o mentre publiques en revistes molt útils pel professorat però molt desconegudes per l'àmbit científic, això no et conta pel currículum. Per tant, podria passar que estiguin formant mestres, gent que l'únic recordatori que tingui del que és una escola és de quan ells eren estudiants, i dubto que se'n recordin, senzillament per memòria, de què els passava quan estaven a l'escola Bressol i si és qui van poder-hi anar per tant, en aquí tenim un problema que els que ens hi dediquem no parem d'explicar a les nostres autoritats universitàries de què hem d'aplicar correctius soc optimista amb 40 anys hem caminat molt, ens en falten 8 per allò de la neu Sant Martí però hi ha una cosa que jo dic molt sovint i ara us la diré, us faré riure i ja em ve de gust de fer-ho també, eh? però els que pensem en una determinada educació infantil ni ens farem mai rics ni deixarem mai de militar. És a dir, sempre som tan vulnerables que per algun costat haurem de tenir les alertes molt ben posades perquè sigui veritat allò per allò que lluitem. És a dir, jo des del meu lloc en aquest moment lluito perquè l'educació, tant de formació inicial com de formació permanent del professorat d'educació infantil, contempli 0,6. No renuncio a res. 0,3 té unes especificitats, però 3,6 també. I la meva, poqueta n'hi faig, eh? però la meva gran crítica a l'ALOCSE és precisament, ens va enviar a dos centres separats. I això és lleig i no, això sí que penso que no, recuperarem. Bé, no ho recuperarem. van no sé, eh? jo sóc molt vella i segur que no, les jovenetes i jovenets de la sala, potser sí que ho veuen. Però, malgrat tot, és un contínum, és un contínum en el desenvolupament, en l'aprenentatge, en l'enfoc. Vull acabar amb tres lectures, no, no sol fer propagat de darrers entre altres coses, ni sóc accionista ni res, però la infància a Europa d'aquest mes parla de competències dels, dels formadors eh? i a mi m'ha fet, com dirien els mexicans, mucho ruido en la cabeza. I si, ho, si em permeteu i per acabar, us en llegeixo tres, febre, tres fragments. Diu un article que parla de les competències de debat de dos persones, que dedueixo que són dos senyors, perquè un es diu Jan i l'altre es diu Estic, dedueixo que són dos senyors, diuen el febrer la Comissió Europea va celebrar un congrés sobre atenció i educació de la primera infància a Budapest, centrat en la necessitat de professionals competents. Es va publicar la comunicació de la Comissió sobre educació i atenció a la primera infància. I al maig, el Consell de Ministres va adoptar les conclusions de comunicació. Tots dos documents afirmen la importància de comptar amb uns professionals qualificats, Adam Pocorni, de la Direcció General d'Educació i Cultura de la Comissió Europea, explica de quina educació i atenció de la primera infància es pot contribuir... Perdó, es, explica com, de quina manera, des de l'educació i atenció de la petita infància, es pot contribuir de manera significativa a assolir els objectius 2020 d'Europa, gràcies als beneficis que genera el termini per l'aprenentatge del futur, al desenvolupament personal i la integració social i d'ocupació. No sé qui deia fa un moment que si no invertim en educació haurem d'invertir en unes altres coses. Continuen aquests mateixos autors i diuen la competència és més que una qualitat que s'adquireix a través de la formació. Sembla que em tiri pedres al terrat, jo també. Els autors d'aquest número defensen des de diferents perspectives que els gestors polítics i les institucions per a la primera infància han d'intervenir en sistemes competents per a un aprenentatge permanent que creïn un entorn estimulant on els infants i els adults se sentin a gust i participin, que els estimuli a aprendre i a dirigir el seu desenvolupament personal en un context social. A veure, aquests dos autors fan un tipus d'afirmació, només en llegiré un altre perquè si no serà molt llarg això i no ens podem allargar gaire, si no el Joan rondinarà. Us llegeixo l'últim, aquest és... També, també és de dos senyors, perquè no es diu Michael i l'altre Matías, eh? també són dos senyors, i aquests parlen de calen, sis... calen sistemes competents, i diuen cal otorgar a la qualitat dels serveis tanta atenció i suport com s'ha otorgat a la quantitat en els darrers anys. La mesura de la qualitat hauria d'incloure referències a la competència del personal des d'una perspectiva sistèmica. Parlàvem eh? de diferents professionals, tots intervenim, no només a escala del professional, sinó també a escala de les institucions i de les polítiques locals, regionals i nacionals. Gràcies.